وحل عقدۃ من لسانی افقه قولی ای <تصفح> وشتما بارا سور روم کی د آیات مبارکہ پخسل وختم 9ویں درس وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُنْشِئَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُنشِئَ بِهِ جَنَّاتٌ وَحَبُّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ذَاتُ الْتَّغَيُّرَاتِ وَالْعَيْنُ الَّتِي تَجْرِي وَالسَّمَاءُ الدَّرْبِيَّةُ ا د باران نه مخکې د الله د رحمتته او د باران خوشخبری ورکي واللی یځقه کومی د پاه چې اوسه کوي تاسویررحمتتی د خپلمهروبان او رحرحمت نه چې والې تجرلفلکو او دیې د پاه چې روانشي کشته یو جهازونه پهمندر کې به امری په حکمد الله والې من فضلی او دی د پاه تاسو د فزن د الله نه. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دی د پارچتا شکردا کوي دایو بل دلیل الله ذکر کوي د خپل قدرت او د خپل وحدانیت الاح الالمین پخپل قدرت بانی ہواگانی را لیگی ایداد الله دو جو دی اولوی دلیل د دا ہوا را لیگل کل گور دا ہوا دی یو طرف نئی او کله د بل طرف نئی ہواگانو کی بیا انواع دی و اقسام دی الہ العالمین ہواگان را لی گی او دا ہواگان کلد یو طرف نئی کلد بل طرف نئی کلد دم رتی زیوی چی اونی لڑی ابادی را غرزی فصلو نا ٹول د خاور دفن کی کله هوا په نرمۍ نرمۍ وي کله سخت یا حدا نو کله ګرم راوالو زه ا کله بره شو خلک ووي هواسي لې اسماني شو ا کله زمکي لراکت کی یک د اټول دنیا را جمشي نو د هوا جهت به بدل کی چاله د مشرق نرالو زه دیوږه مغرب نرالو زه الله زما قدرت ته ټول تسليم شي او ټول زما قدرت ته مسخر شي نو هوا کلهي یو طرف نهي کله د بل طرف نهي کله تي زوي کله نرموي کله يهوي او کله گرموي کله پورته اسمان طرف ته لاړه شي کله شي کللولوی بوټي او و لړاي کچره ټول مخلوق را جم شي نه يو هو هوا را لېګلې نشي بل د دې په جهت بدلول د چا وسو طاقت نشتا دا ده الله په قدرتونو کې او قدرت ده دا الله په قدرتونو کې یولوي قدرت دې ګره هوا مسخر کړې عدلته داغي بعضي فائدې ذکر کې چې اغه زموږ عقل وترسي ځنې فواید داسې زموږ پټه غن ته عقل دا, دا, دا الله قدرتونو له چې ترسي دې کې دا هوا فائدې ذکر کې یو خو هوا سره د ابو هوا اصلاح شي دا یو فائدہ دا ای وای کله سक्षात دफार الله هوا بندکا نو د کائنات ژوند د غراه نو مشکل لیدا دغه او رحم او کرم دې دې هوا سره الله و ريزه روتي او رسول رسول و ريزه روتش او دوبو د بوجنا ډک دي اکل و ريز راشي چې حکم نيشه دغه شان لاړه شي او کله رو گی باران د الله د حکم مطابق دارنګي د دې هوا په فائدې کې سدي جهازونه کې شتې روان دي د دې فائدې صدا مبشرات د الله د رحمت د در باران زیر ور کړی ندي کې دا دمر لوي لوي دي وَمِنْ يات یو د نشانات د د لالو دلهنا عور لاحاب دا چې رالیږ هوواګانی مبشرات زییرې ورکون کې د باران ورمخ کی یہ حکم سلوی ختمات کی وی بعد والذي عملو چوس کئی دوی تبازا غ سزا چدی کم عملو نکڑی دل تو لی یزیقکم من عجیب کتاب ده وای د عذااب د پارې سبب ذکرکو زرل فتصاو فبرې وال بهر بما که سبب الناس اذااب د پارې سبب ذکر کو خو د د رحمت د پارې سبب ذکر نه کو و الله کریم احسان جداد دی د خپل ااحسانه نه ځکر کې چې مقابله کې دی په خبره باې هلته ویلوو. چې لیو زیقهم بعض ولذي عملو دا د زید امانه د وجنه دی عدل تدا سينوي جدا اوای ګورستا د مزدوجل راوالو زولا الله کریم دې چې سکارم او رحم کوي ایواز ذکر کوي بندگانو بندگان توجد عذاب ګورستا ظلم دستا ګنا د توبه او باسا او د رحمت د پاره ایواز ذکر نکو دا محز دغ کرم دی والی یځ ق کوم اودي د پاه چېسه کوي تاسوته مررحمتې د خپل رحمت نه والې تجرفللکوې امرري ش روانه ش کیشته یو جهازونه به امره په حکم د الله لو لذغرو نونتی جهازونه په نرمو بو روان کړي دا د هوا غو فائدہ وا لکه غری تاسو رسو الٰه العالمین سوره شورا کې فرمایې بن وشتما پار کی سوره شورا راضی با ري كه الاه الالمين د خپل رحمت او د کرم ذکر فرماي چه الاه الالمين پخفل بندگان او باندې مهروبان دي او هواگان راليږي وګريتا سويا دري ديرشم نمبر دو درشم نو گرئی و من آیاته الجواری فی البحر کل اعلام پیدویشتما پارد آیات گرئی و یو دو درشم نمبر آیات گرئی و من آیاته الجواری وَمِنْ عَيَاتِهِ دَ نِشَانَاتُ دَ قُدْرَتَ دَ اللَّانَا الْجَوَارِ رَوَانِ كِشْتَيَوْ جِهَازُ نَدِي فِي الْبَحْرِ پَسَمَنْدِرْكِ کَلْ اَعْلَامُ پَشَانْدَ غُرُنُو اے دَ غُرُنُ غُرُنُ غُنْتِ غَتِي كِشْتَي دِي اِنْ يَشَايُسْكِنِ کچر <كسرخ> خوخیشی نو عواب ادرئی عواب ساکن کی فیض للن رواک دا اوب گرزی دا کشتی و او دا جہازون با اگرزی و لار علی زہری پشاد سمندر ان فی ذلک बेशक بدی کلا آیات خامخ نشانات دید الله دو وجود و قدرت لکل صابرن شکور د پار د هر یو ډیر صبرناک او شکر مشکلاتو ای مشکلات کی صبر کئ نعمتونو کی شکر کئ او ی بقهن یا به حالاکې کې دا کشته بماکه سبو دغا معلو د ووج نه چې دی کړ عديمګور داعذااب سبب ذکرکو او رحمتله و نه ذکر کوي او یو بقهن نه بما ک سبو یا به او تبا کې په سبب دغا معلو چې دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ أَوْ مَا فِيكَ إِلَٰهٌ دَئِرُ گناہونو نا <تصفح> نو یو فائدہ پدې هوا کې دا ولې تجري الفلک بامرې او چروان شي جهازونو او کشتۍ په الله وَلَتَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِهِ چو لټوي د فضل الله نه اتجاراته کې دی او ملک نبل بل ملک تلار شي یو زین یو شي او دې بل نه بل شيرا وړي ولعلکم او دې د پارچ شکر دا کې چې اسباب دې تر مسخر کړی تاسو تے ټول اسباب هوا تاسو دا پار دا سمندر تاسو دا پار دی باران تاسو دا پار وریگی نور تاسو دا پار را خیجیش پاورست تاسو دا پار رازی موسم تاسو دا پار بدلیگی وی بنده تم لکسو چو کچیز سد دا پیدایم دارس خطال دی خطسل پیدایم ذو الله د بندګۍ د پار پیدای چې دی الله لالعالمین بندګۍ وکې نموندا ټول نعمتونه استعمالو خداګي بالمقابل سکو ناشکرۍ کاو ساری طلباو تمون کتابو البیوع و نصایح شریف کی نمورته سمو خیال له دیو زمیدار لین دین دیو دکاندار د شریعت مطابق نه امام نووی د کومې صدې عالم ده وای د خپل ټول خار مې وبین خړو دا خلک ټول ناروا به عکای نن کاغه و نسبه کړي و نن د مونږ ور د شکر سره ته وګورې دا دوکانداری خو یې دپ او دا خو سې کا وانګریزم مسلمان بسنګ خر صحیح څنګه واخلی او دا الله دا حبيب ستعليم دے دا دکان خود دین نه بار نه مونږ صرف وایو بسم الله والسلام دا چرالو او بسم الله مزموکو دا دکان کې چې ټول رز ناز ته څنګه خرصول پکار دی مونږ نه کې لین دین دسر دی ټول خلق در نه سرټکایي خپل لین دین کې کوټه خپل 24 گھنٹې زندگی د شریعت مطابق کول شره فصل سوخ کی خرصول پکار دی تاسو دا ټول خلق ali کچکه فصل واغست دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم منه کړي داسوم راپ دی ملک ماشالله او فصل زمکه نرو باسی بل پکي ور کاری اکا چه خرس نو خرسون کې منه کړي کاله چي میو په اوس تا په کچ ک د سره غالی شو اوس بهې میوا د سره او نه شوه. د دا په کچ کې باغونه خررسول فصلونه خررسول دا د شریت ن د شریت نه خلافي. حال کوي په و غګوري دله او د رسول د خبرې شته سکه د روقیمت نیست دا. لین د سر ټ په سوچ کوې ساې بسوک دک کو یو اتفاقی گناوی یو دی ول لمخ کی نہ سوچ کړي چې زم ما دکان نه خوشی ساری ودا سړی څنګه واب ځینی وخت پکې دواړه مشوراو کی حدیث کی راغلی ولا تا نہ جیسو نرخ مړه ووی کله گاک ناشته اور د 200 روپیه باندې سره ل روپی باندې دا ش در کوم دی وي نامله به پریې نغ نه پې ینی چې دا دا بل دوکاندار دی اووت را شي و د پهلس دانالی ځکه د پریونو په پېځل له زما شو پی خبربانې دی نه دا الله ح منه کړي تا خو پنځل له کور ته راړی خو د خپل نهبي مخالفت دی وړوڅوک چې د پیغمبرهلی السلام مخالفت کوي خیر او سکون به پهسترګو س نه کوي پهسترګو والتبتغو من فضله او دې د پاره چولټوي تاسو د فضل او مهرباني د الله نه اے رزقي حلال ته فضل وي تجارتو کې لیندې نو کې د یو ملک نه بل ملک سفرو کې ولعلکم تشکرون او دید پارش یلاکم نعمتون دینی دنیو دنیو او دنیوی در باندې کړی د دې شکر ادا کې شکر وای توا عطا شکر وای توا عطا او د الله باځه اهل علم لیکرو ایدا الله ډوره نعمتونه دیتا سره ابراهيم کی تیر او وانت عدو نعمت الله لا تحسوها وې کده الله نعمت نشمیرې نشمیرلې بنشې رچی اوسې شمشې شمیرلې رشه شکر به څنګه ادا کی نو زموږ دین کې دار خبره حل وې ګورې شمیرلې نشې شکر به ساده کی وې بصره وقتوبه وباسه چې الله ما سره غوته توبې دې استخبار نبل نه د رزق اهالم نستادي کتاب ته د ناس ته دا خپل کوړه د درسم د دې نیم غزا استغفار او توبه بوام او داود عليه السلام ډیر شکرګزار او هر پیغمبر شکرګزار الله دای بارکه وي چې سو شکرګزار اعملو آل داوود شکرا وقلیل من عبادی الشکور الله وايي بنګان ډیر شکر خوش شکرګزار پکې کم دي وَيَمُرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّوَافَ كُلُّ يَا اُسْرَةُ مَخْكِ رَوَان د باز خلک جي بي عجي بي دعاگان کي گور کړه خلکو دي دعاگانو لغوت کيدي ناو يا اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل الله هغه لګو کي امام را ولي لګو کي ما عورتي داسه دعا, دعا کي ناو ارتيا مير المؤمنين الله هو قليل من عبادي الشكور بندگان ډير دي دی خوش شکر قزار. کم دي دعا مند دي لګو کي امام را ولي عمر رضي الله عنه اغه یو ماراثون خلق تا نه په کتاب الله خپوي ورسره خپل سوال کوي نو خلګره د خلکو دی فریاد نو تاسو سم یو حرم شریف کی دا الله د کور دروازه مقام ابراهيم ته مخامخ ناشتو یو ربي راغه مخې نه راړه کې ناشته یو جملې وي وی اللهم لك الحمد بالاسلام وکف به نعمت اللہ الحمدللہ چې مسلمان دې پیدا کړ بس 11900 دا دا غواړو دی نعمت نلوی نعمت چې دا ټول دنیا زموږ وي خو لاياز بالله ان دوان یا په بلیو کفر او مسیبت کا کډوې نو چې مرغ راغلې ومو دې بادشاہي سکوټ اپ دې جي دا دونو اوس خو پدې تمایو چې الله د مؤمنانو سره ډېرې وادي کړې درحمو د کرم او د عفو الله هم لك الحمد بِالإِسْلَامِ وَقَفَا بِهِ نِعْمَةٌ نګيو مرګر یار کال موسر حج کی ناګوي دا هم والو لیکا اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِالإِسْلَامِ وَقَفَا بِهِ نِعْمَةٌ وَلَا حَوِي دِديده پاره چولټه وې د فضل د وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اودید پارچ شکر ادا کای وای داود علیہ السلام لچه الله دا شکر حکم کو نیه واجب خبر او کای توجه بدا الله و ای اعمالو آل داود شکر وقلیل من عبادی الشکور اغه ز ماربا استاده متلو شکر بز ساده کوم دا شکر ادا کول د پنېمتونو کې لوی نعمت ته و یا الله رب العزت ورته چوز د شکر ادا کو چې کله سره عاجزي په شالله زبص نو مالا ګورا زب سن استاد نعمتونو شکر ادا کو ځان دي عاجز او ګړولو او الله مخلذي هر سکلر تھا او كن نو الله وي الا انا شكرتني يا داوود اوسته کو شکر دی ادا کو نو ګر دې له خلاصه ذکر کا وې تا د پار روانه ده حوا تا د پار ده اگور دانور کراخی جی تا د پار دیس بگمی او موسم تا دا پار بدلی گی او تاند سمو تالی بدا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ د دا پارا چتا سو شکر دا کئی او شکر وید الله تو آتو تا بیداری تا نو دا هوا الله تا بیکڑی او دل الله په حکم ته بيدا دیو جن روايات کې راغلي وای هوا ته څوک بده ردين وای پختانم کوي جي او سادر ته ته او ته نور سي تختي ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمائي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تصب الريح فانها من روح الله تا اتی بالرحمته والعذاب ولكن سل الله من خيرها وتعوذ بالله من شرها مسند احمد و ابو داؤد و نسائی شریف کی لا حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی ہوا تا بدر دا خود اللہ رحمت تے ذ الله رحمت راډیو او کل عذابم راډي ګره حوا سره کل سی عذاب وی بادیان وی هوا را لګلی و هر سی تسنسک و اذا الله نسوالو کید دید خیر او پنايتي غوالي دید شر دی وجنم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی انھا فرمایي دا حدیث ده د ام المؤمنین عائشی صدیقه رضی الله تعالی عنها امام بخاری او امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي بی بی فرمای وي کان رسول الله صلی الله علیه و آله و اذا عصفت الريح ده الحبيب چې کلب هوارا وال وتا او کلبتی زشوا قال الله هم ان يسلك من خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت یا به يا الله زدر نسوال کو دا خير د دی هوا او داغه خير چې په دی هوا کې دی اوغه خير چې لاغه د دا پاره دارا لګلې شوی د دا هوا و اعوذ بک من شرها الله عز و جل په ذاته عاليه د دې هوا د شر نه پناهي غوړم و شر ما فیها اعوذ شر د هاغه نه چې په دې هوا کې لې و شر ما اورسلت به اعوذ شر د هاغه نه چې پاغیدا هوا را لېږي چاته یاد راځي چې دی سی راځي سبا وایې ها ماشاء د خپل حبيب دعاګا دې تدین وایي هوا ته سبا دغه حوار اوالو ته تا په کې د خپل پیغمبر سنت ژوندیکل بس د مقصدم مقصد هم ده د ژوند مقصد هم ده چې د نبی کریم علیه السلام سنت ژوند شي و اذا تهیلت السما او تغیر لو له جسمان اسمان کی بوریز را لد الله ده حبیب پرنگ کی بتغیر را غی و خرج و دخلا و ادبار و اقبل کلا با د دن نکیدو کلا برا بار کیدو کلا با مخکی کیدو کلا رستو کیدو نو چه باران بتشورو شو نو پریشانی با د اللہ ده حبیب نللشوا نو آئی شبی بی رضی اللہ عنہ پوشوا چه حبیب خووری زگوری نو پا رنگ مبارک کی ذخبکار تغیر راشی نئی تہ تا تاسو کو جی حبیبہ وریا شیراشی ستا سو پر رنگ مبارک کی تغیر راشی نذ اللہ حبیب ورتوی لعلہ یا عائشہ کما قال قوم عادل اسنذ وریا داسی لک عادیانو بانی چ وریا زرالا ای وی فلما را او هو عارذ قَالُوا هذا عَارِدٌ مُمْتِرُنَا آدھیانو مانی وریز رعلا ایوی داو پا مون باران ورائی اغین پی اور رو وردو نو وریز سرب پا شکل مبارکاو رنگ مبارک کی تغییر راغی ترسو جو باران نو شورو نو دا اللہ حبیب پا نو هوا په وخت کې دا دوه اگانه پکهار دی او دي تا بدر د وی نی دی پکار یو حدیث کې دا سراغ دي امام ترمذي دا حديث ذکر کړي امام ابو داود هم ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنه وی ان رجلا لعن الريح یو سړي په هوا لعنتوي او نبی عليه السلام مجلس فقال لا تلعنوا الريح وی هوا باندې لعنت موې فإنه ماأمورۃ دی له حکم چې وجه راوالو زړه په خپل نه لوزي د چا په حکم رالو زی وانه مله عن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنه الیه دا الله حبیب یو مقاید ذکر کا وې چا چې په یو شی لعنت وی په بنی ادم په یو حیوان په یو بل زناور په هوا او غد لعنت اهلنی ندالنت د لا واپس لعنت سوی دلوا پشی وَإِنَّهُمَا لَّعَنَ شَيْعًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِزِي وَابُو دَاوُدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ دی وجن امام شای فیره ملاوی مناسب ندی چسو کوا تبدر دی وی دا خدا اللہ مخلوق دی و تابع دی او دا دا لخ کرو نیو لخ کر دی چاہ دا پار رحمت گر زی ځا دپاره عذاب ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابہ اجمعین شلم نمبر آیات نا پسوره قاف شپږشتمه پارکی زمونږ نوې درس دی وانو ف خاف فی السور او پهو کې بهکلی شي ذالک شپله کې ځ یومل دغ اوورده چې د غې واده کړی شوي وه. اللا پ غبرانو سره موواده کړی مومنانو سره چې سبب و یو ور را روانانه د زبستاسو تقام ددي ظالمانو ناخلمونوف خفیڅور په کېب وکی شي په شپیل ل ذالک یوم یومل د دا ور د چې وا دی کړی دا او یو ضمیدار بانډې چې راغلی او د الله د حبیب نې تپسوکوی مصورور یا ررسول اللهڅور سشی دی نو د الله بي برتهوي قرنون ی فاخفي یو اښکر دی وغې کې سرراافلی سلام به پوکې وي عاد به دو ځلی پوکې یو ځل چې ورکې نو پټول عالم بفنا فنا څلوېخ کاله پاس چې دویم پوکي وای نو ټول براځوندې شي او د الله حبيب ارص پستور ګو مبارکو کتلې فرمایلې كيفا انعموا واساهب القرن قد التقم القرنا وایز څنګه د خوشالې ژوند تیرکم او صاحب د شپې لای شپې لای په خلقې نیولې د عرش د لاندې په انتظار ده چې اسنه اوس وک موشي چې پوکاو کا د انتظار باندې ولار دې اوس مشپې لای په خلقہ کنا ونفخ فیسور او پوکه بوکړې شپې لای کې ذالک یوم الوعید داغ دا دا اور از دا چواده کڑی شویدام او ای خلق بخبلو کارونو کې لگی آئی کې کی بپوکے والشی ایو سڑے بطلی بچولا بکپڑا لی دکاندار بور تکپڑی مخلی خیوی لا ونر ختم نیچ بو کې بواله شعر سبب پځه پاتشي و یو سړي وو خله شي لي حديث پاک کراغ لي اپي ورا را وان کړي چې بچو باندې اوس کوي لا ورا را سيد نه شي یو سړي تم خل خوراګ په پروتوي نوړې ویلا سږي جوړ کړي خليل به وړي لا بيدن کړي نيچ قیامت بقائم شي ونفخ فی السور او پوکے بوکریشی پشپیلئی کے ذالک یوم الوعید داغرز دا چواد اکڑشویوا و جات رابشی کل نفس حریو نفس مہا سائقن او ددسر اشدون کے ملک بئی فرشت بئی وشہید گوا او گوابئی ایو ملک با دی روان کڑئی میدان د محشر تا او دغه ملک با پی گواہیم کئی و جا ترابشی کل حر نفس حریو نفس ماہا سائقن او د سر شړون کې ملک بئی میدان دا محشر تا بے شڑی اے داد شام مبارک از مکا پا کمچب ایسیٰ علیہ السلام راکو زیگی دا دا محشر از مکلا تو المخلوق با دی طرف تا منڈی وئی دی طرف تا بست کئی منڈی با وئی ابتدا کی مخد درس کې در لطیر چپو کیا او آریشی دویم زد دا خلک چې قبرونه روينه په هیبت بي شوګ بداسه بندوي شوګ داسې قرانه حکیم وایي ک انهم جرادم منتشیر تبه ګنمل خان دی خوروار کویا شات پس بتول میدان د محشر ته متوجي شي يوم يسمعون وَإِلَا عِوَجَ لَهُ سُرَتْ وَاحَاكِ وَإِسْكُوْ قُوَالِ بَنِيَوْنِيَوْنِيخْ بَاغْتَرَفْ لَخَلَقْ رَوَانُوِي لَقَدْ كُنْتَ بِشَكَوِتُ فِي غَفْلَةٍ پَ غَفْلَةٍ كِي مِنْ هَازَادِ دِينَا ای وای تا خدا خبر نیم انلی جگنی زب ژوند کی کوم قیامت برازی او زمانہ اعمال د انصاف او ظلم پښتنو بکی فکشفنا عنک غتوا اکا لریک مونږ دتان استاغ پردا سترګو نه پردی لری شوی فبصرک لیاومحدید نو نظر ست نن رسته رته دیو تیز دی ایګور الله پرده چولی ملائک نخکاری پیریا نو شیات وین نخکاری اچ کل پردل لري کی هر سبا هر کارشی لقد کنت فی غفلت من هاذا بیشک ویت په غفلت کې د دینا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِتْوَاءَكَ نُلِّرِمُكَ تَعْنَسْتَاغَ پَرْدًا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ نُسْتَعْنَ زَرْدِنَنْ رَزْ حَدِيدٍ تیراؤ تیز تیز وَقَالَ قَرِينُهُوبُ وَيَغَ قَرِينَ دَدُمْ دیدے کې قرین نہ مراد ملک نه او رست قرین را روان دی نه مراد شيطان نه قال و قال قرينه وبو ايغه مرغرد دو چې د ملایکو فرشتون له هاذا ماذا غدي لدای ازما سرعت تیار ای پورا ملنا مبوئی چې الله سیکڑی داز مالک نی وي مکه تیرش ال اجی تلقل متلقیان ان الیمینی و ان وقاله قريو هو مګري د د هذا مع دغدي ل د چې ما سره تاردي الله د چې سکړي داې ما سره تار دي او دا د د ټولمر عملله وصل الله محمد ن وخوا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مثور ريف ابن عبد الله ابن الشيخ قال صاحب تو و ای زمرغریش یوم د عمران حسین رضی الله تعالی ان هو سرا دا تابعی و ای خدا عمران ابن حسین رضی الله ان هو سرا مرغره د لوی جلیل القدر صحابی دے اله البصرته تر بصری پوری فما اتالنا یوم ننبرات لپم پد سفر کی اورز إلا أنشدنا فيه الشعرا مگر منتبع شعرنا پکې وی ایو سفر کې مرګ لري خوشحالو طبیعت ورته جوړول د زموږ د دین د خپل محاسن لري وقالا اودي صحابي عمران ابن حسين رضی الله عنه فرمایلی ان في معاريد الكلامي بېشک 파غی اشاره د کلام کی یو ګره تعریظ وی یو تس یو صفه خبره کې بل په اشارو کې کې پدی معریز د کلام کی چی شاری سره کې لمن دوحاتن انل کیز می دی د دروغ ویلونا اځنی وخت ګره درو کدر ل جایز دی خدا س یو اشاره غن ته دا تاریزو وک چې د دروغو نمبر چې اگر جیتات ابواز اوقاتو کې تاسو کوئی فلانه اشته کا ناوي تاسو پترجلې وجني د دې وخت کې که ته دروغ ويم در تشریعت جایز کړ او کدي وخت کې تاریز وې تعریض دیو اتا سو ته مخکې مثالونه تیرودو د تعریض ابو بکر رضی الله عنه په هجرت کې د نبی رحم السلام سره مرګره یو کافر مخله ورولو ورته وې نه تریدو یا بابکر چرته دی راته دا شوق در سره دی پس کوې له خراس فاش کیدو دل تکاغه سری هي دروغ وې نو ورته جائز زکو چې دا الله د حبيب د بچاو خبرې وې ناورتو ای راجولو ای اہدینی الہ سوائی سبیل دایو کس دے او ما غلار خی ویدی ابن حاتم رضی اللہ عنو چی خبر شو چې زما دا قوم مرتد کی گی بکر صدیق رضی اللہ عنو دور دے چې څنګه سنگا بدا مالب بچکے ازالبم بچکے دا قوم خومی طول مرتد شو دبږي ته ای وی چې نن مال راولې نا وخت تبکه نا روحانګړي وي سرولي نا وخت دوال ټکول خلکو قوم ته خلاص یګور دل ماویږي نا وخته کې پدا ادب یا نا وخت کو خلکه خی اعتمادکل بلرزي بچي دی وی چې مال به مدینه په طرف روان کې خلکو له یګورانه اخلاصا وی روزانه دا دینن ما سوتا نشوشتا نا پاس سور شو بچی پس اراغ ہے مال محفوظ مدنی تر رسولو دیتا وئی انہ فی معاریز الکلام لمندوہتا عن الكذب دیتا معاریز وئی انہ فی معاریز الکلام لمندوہتا عن الكذب بازي اوقاتو کې شريحي درو غمدزان او د مال د بچاو د فار شريعت اجازت تور کوي خلوي خلق پدي وخت کوم سکي پدي وخت کې مې تعريز کوي لوي خلک سکي دی وخت کوم تعريز کوي او د رشید احمد غنگوهي رحمت الله له واقعا درلته روا وېي انګريز د برطانی په سي ګرځي دل چې قتل کيا جمعهات کې او څوارته جمعهات کې نور په سي لاړ دې معلومات کې نور ته ویل ته رشید احمد غنگوهی دیشتا اې لري په ژوند نو اې د خپل زین په آسی د یوس اس دلته کې وي کومه خبره وایي سپوښوي په خبره داسې ویل چې جنیشتا خو سی وي ویو نشته ده ان فی معارید الکلام لمن دوهتن عن الکذب داسې اشاره ته خبرې کې نو پدی کی فراخید دروغ ویلونا ځان دي دروغنم بچکو او یو داس خبره دی اوکا چې اغی بانی ته د صریح دروغنم بچوی او اشارتن تن دیوکا هویدا بل حدیث کنا اوس د مون ټایم ور دی په لګو تاسو ازور ټایم لزنی وغه ګورای ها اوس پاو باندې باندې وای زه خدا خپل درس تقریبا زمو سږنټه یا کمې درس زمان ګورما سره ټایم یې ز ټایم له ګورم نیمه ګنټه زموږ د اول درسې نو بیاور وخت دا نور ختمو ادیلم ګورو ګنټه پس د ماهام وخت ختم شي 55 منټه پس او پاوان دی وخت داخله پاوان دی باندې چې فتو ازم د علماو سره چې د ماهام او د ماستون په منځ کې پاوان دی یو ګنټه شې نو سوشو وقت داخل شو باب افشاء السر د چاپټ راز فاش کول وبه قال حدثنا عبد الله ابن سواله قال حدثني موس ابن علي النوي انمر ابن العاص رضي الله تعالی محو تعالو جليل القدر صحابيه اسوره سورم الكون د د مټو نوتیو فتح کړي دي د دا سر د د مټو نوته دغور سمر نه یک بخ خلق ذننه پور جی په مصر کې سمرته علاوه تونه منزوره کیلي هજાર چاله ده ټول له د په عمل نامه کې لیکلې کیږي قال عجبت من الرجل ويتعجبكم دا غسړینه یا فروا من القدر چې دې د تقدیر نتيخته کوي او هو مواکعهو تخذنه وکبلتيخته کوي او پتاو حقیقي ایس چې الله علیه کې لي کتا سمرا من دوالا نتقدر نسوکسیش کو نشی نشی شي دے غیر ناغ تقدر برازی زمون دی علماء و یا واقعاء ذکر کرو سلیمان علیہ السلام ناس تو ملک الموت را یو سوڑی و تا سوک دی ملک الموت پا غیر بط را غیر و ایک حوال دی حکمو کو اخپل زیل و رسول ناغی حوال دی حکمو کو اصدیو رسول ملک الموت ورتوی وی د تا سره ن والله و جلته بهې ساالی <camarbeiten> په یو ساعت کې کمم لو رسونه چې کمم ځای کې د سا غستله الله لیکي اوه په خپله و هوواله وای چې وروېرسې وزه تعجو کوم دی سړنه چې د د تقدیر نهتیخته کوي وه مووااکې او دا به په دووا کې کېږي او اصبحاب ب خپل استعمالله د تقدیر به او کوم جائز تدبیر خدا دی اب ملې خدابدي ایمان وی چې تقدیر راشي بیا زموږه تدبیر کار نه کوي لکه علي رضی الله عنه واقعا موریدلی وو وای شو کیدار ولا ولاړو ناغلې وی اڅانم سو کوي کتاواله نه کبرواله نه د بشران او سور عجیبي عجیبي خبري اوس دانتج سو کوي نارواذا اگر تو ای کتا والا نمی که که برا والا نمی که کل اگوار سوکی کی خوچی برا والا اواری نسوکی ایزم نی سڑی سشی سرد سوکی دارو نتقدیر رو رسی گی ویر القضا تا فی عین اخی او ایز تاجب کم دا غسڑی چې دبل پسترگا کې خسن ګوري ویدعو الجیزا فی عینی اشاتیری پسترگا پروت تا غورت نخکاری دا ګوره دا آداب او د خیر و او برکات او غ خبرې دي د بل پس ترګه کې ورته حسنه نخکاری اپ خپل سترګه کې شاتر نخکاری و یخرجوا زعن من نفس اخیه ذې کینه حسد دار او باسی د نفس ضرور نه و یذعوا غنا فی نفس یضان کې کی کینه پریخه و یرجبل کې کی کینه نه دغه کې حس خپل پکې صدا پله پکې پرتا وَمَا وَزَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ وَإِمَّا نَدِي خې پټ راز دی او تان صرفلمته ابيا مې دې غملامتکړې علي افشاي هي داغيب خورول باندې او كيف الومه ازب سنگه غملامتکم وقد ذقت به زرع ما سره گرچا پټ راز پوری دي وې زماده سینې په تنګي بعد چړي لوي او یو پټه خبره چالو وې نه وې نه وای زه ګورې شم چې چاله مي وې لري دا مان نه تعال چې چا پټ راز وې نو مي وایا دا امانت ته کتا چته بل چالو وې نو دا داسې دا خیانت ته نو ته چا پټ خبره دا به چالو وې نه دا راز خبره بفاش کې نه سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ علیہ دا احطان صلی اللہ علیہ الہ العالمین از من در طول و خاتم اپا ایوان کے یا رب کریم اپا پورا پورا دن منٹھولو لا دعمل کو لطوفیق را نصیب کے یا الله مونږ ته و تا استازان و تا اصول و فروع و تا مرو جو اندو حاضرین و غائبین و توارا و لی گناہو نباف کے امین إلهل العالمین زمون د ټول دینی دنیوی حاجتونه په خپل رحمه او کرم تر سره کې او زمون د ټول دینی دنیوی پریشانې رب کریم ختم کې دعا او اړيسم ربي ماران دی کورونو او هسپتالونو کې اچاد دعا بار کې دې الله تعالی تو را شفای کامل عاجل ور نصیب کې الله بي ګنا بندي وار د بند اخلاص کې د چا دښمنۍ تر بغنۍ الله بخیر او عافیت باندې بدله کې الله زچا اولاد نشته کومل صالح اولاد ولور کې الله ز هر مسلمان د فار د رزق حلال دروازې کولا او کې الله مونږ ټول د دواړو جهان او د شرمندګو نو ساتي ربنا اتنا فی دنیا حسنا وفی الاخره حسنا وکنا عذابنا